amb una peça, amb una cançó que ens portarà un cantautor de Sant Feliu de Guíxols. Aquest, aquest cantautor és el Josep Endújercé. Ell, eh, com dic, és un cantautor, és un, també un company de ràdio. Doncs el, eh, ell sempre, de petit, tenia somnis i sempre havia volgut eh, parlar per aquesta caixa màgica que és, la ràdio i també eh, volia interpretar i fer sortir per ella les seves pròpies cançons a les seves pròpies composicions que ell les, fa, les faria eh? en aquella època pensava doncs, que ell les faria i que ell les voldria cantar i així ho va fer-ho eh? i es ho va fer-ho avui el tenim aquí en el... i ens interpreta una, una cançó que va donar títol en l'àlbum que va editar. L'àlbum es deia Agulles de cap i la cançó que ens interpreta el Josep endú es diu així, Agulles de cap. t'he de donar Una mala notícia. On havia esclavat mil agulles està car i neix una carícia. Pauràs que t'hi atrapat. La lluna no un cova. Aquell floc de cabells i el teu vestit de pell que alguna man se'n prova. També avui t'he guardat un minut de silenci. Per si un cas m'ha somiat, li dius al del costat que, si us plau, em dispensi. Ah, i també t'he portat una espiga de blat i una estrella marina. La molsa del teulat, tres cançons que he estripat i el pas d'una gavina. Per si aprens a volar, no la tornis a arrar, busca't un escolar que et digui que t'estima. Perquè no és suficient inundar-te de temps, cal fer la pantomima. Doncs abaixo el taló, no et demano perdó, que no estic per comèdia. Faré un cop de timó per no ser el cantautor de petites tragèdies. el replat fulls del meu calendari per si has d'estarrejar que em puguis trepitjar si no tens cap diari i també a l'entresol trobaràs quan me'n vagi l'embolcall del meu dol i per si algú les vol les restes del naufragi L'amor de tot escent ha arribat el moment d'enganyar el subconscient i ara tinc una excusa. Fent que recoli el temps com dos adolescents hem quedat amb la musa. Va sentir en un moment sense ressentiments l'abraçada sincera. M'hauràs de perdonar que ara he de marxar, que el meu destí m'espera. Només et volia donar una mala notícia on hi havia esclavat, mil agulles de cap i neix una carícia. Bé, seguim, seguim ara amb un grup que ens arriba de Barcelona. Un grup que, aquest any 2010, ha deixat de, de pujar als escenaris. Però bé, nosaltres el podrem seguir sí, cantant perquè ell és un grup que, que ens deixa una llarga discografia eh, recopilada durant tots aquests anys, que ha estat en actiu. I nosaltres eh, podrem seguir gaudint d'aquest grup eh, escoltant pues, la discografia que ells, que ells han deixat ens interpretaran una peça del Lluís Maria Noviola, un dels fundadors del grup, el germà de la Maria del Carme, i la peça que escoltarem per al grup Gavina és Cantar entre amics. Ah. D'amics en som un grapà I al voltant d'una cassola sola un flameix d'un ron cremat El temps més que corre vola D'amics ara és el moment La nit d'estel més vestida I a lliurar nostres cants al vent Sembla que tot ens convida Quin plaer cantar entre mi trobar nos tots a la fresca I oblidar nostres patits Fent una mica de cresca Cantem, doncs, passem-ho bé i endolcim un cicle vida i així entre tots podrem fer que sigui menys ensupida. Coragitem la tristor i cantem amb energia. El món serà molt millor si cantem amb energia. És cantant entre mi, provar-nos forts a la fresca i oblidar nostres fetits fent una mica de cresca i oblidar nostres fetits fent una mica de cresca. Bé, seguim, seguim i ara escoltarem, escoltarem una sardana ens la interpretarà una coral una coral que sí podríem dir entre tots pues, que és una coral que és una mica nostra eh? és una coral el mestre cirés, coral mestre cirés d'aquí de Palaforgell eh? per això el fet de dir és una mica nostra ens interpretaran una sardana que ens parla d'un poble mariner que tampoc no està gaire lluny d'aquí. Com estàs Llafranc? và các bạn đã Marxem ara cap a l'Escala, eh, cap a l'Empordà. Una cançó feta venera, això sí, és una, és una popular russa. Compadeix-te de mi. La versió que escoltarem, com dic, és la, la que ens farà, la que interpretarà el grup de l'Escala Les Veus dels Pescadors, un grup que va ser fundat per al Llucià Carbó, que el Llucià Carbó també va ser un dels components dels Pescadors de l'Escala. Escoltem del mestre Galceran Compadeixta de mi que escoltarem també és interpretada per un grup de l'Escala i ens parla d'un doncs, paratge de, de l'Escala Els Pescadors de l'Escala és un grup eh, que va ser integrat quan es va crear va estar integrat mm, principalment per pescadors i va ser fundat per el carismàtic Simeo Català això passava als anys 60 la seva formació doncs és, un, és molt anterior en el boom que va, es va produir amb la l'Havanera en els anys 80 aquí en el nostre país. A partir de l'any 91, dels anys 90, de principis del 90, va ser quan els de l'escala varen començar a enregistrar temes propis. Eh? Fins aleshores el que havien enregistrat sempre eren temes d'altra doncs gent, ells cantaven cançons pròpies però no les tenien enregistrades dir que va ser a principis dels 90 quan varen començar a enregistrar els temes propis i eh, com per exemple el que escoltarem ara, un tema que és del, del Miquel Espigoler i de l'Albert Prat i que parla d'una roca que hi ha molt a prop d'allà. el Cargol de Mar. Tots que sabem d'ella una cançó la s'ha d'tornar Friedrich Zollner va ser un compositor alemany i també director de cor. Ell va estar considerat la principal figura en l'Alemanya Oriental de cors d'homes a mitjans del segle XIX. Va composar diverses cançons. Entre les peces que ell va composar en podem trobar una que el grup Rom de Canya ens interpreta. Eh, la va adaptar i va fer una adaptació al català feta per a l'Enric Azuaga d'aquesta peça del, del Zoller eh, d'aquest compositor alemany el títol El dinar i ens l'interpreta com dic, rom de canya Cambré Senyor Cambré Senyor Es pot menjar Senyor un bon dir I amb minera cuita amb patac de rosses, cervellets els fets en i amb minera cuita, amb patates rosses, roses, cervellets sospetsge, llebre, aixà ja tornem. Sopa a la minestrone, prou de cebes gratinat, fomet de cebs, també allà podrida, escudella de Nadal, nero a la sal. Sopa a la minestrone, nebreu de cebes gratinat, desgrattinat, fogueet d'cer, de També ha podrida, Escudella del Nadal, Neho amb la sal. Gall per cent per cit per cent per fi, amb brunes i pinyons. Bon profit, bon profit, bon profit senyor. Tenim un gall per fort per cit per cent per tri, amb unes i pinyons. Bon profit, bon profit, Bon profit senyor. Gabes de secar les popat joves de, de les cose, les pesses amb carixoses. Això en la llauna o amb samaina, les dinyes mostilla i amb envi canviura de la brosa. l'abraç de peces són l'agat farsit, farcit, farsit, farcit, perí. Gall per cent per cit per cent per fruit amb munes i pinyons. Bon profit, bon profit. bon profit senyor. Tenim un gall per fort percí per cent per fruit, amb unes i pinyons. Bon profit bon profit, Bon profit senyor. Retmenat de gammes. Sol li flor la crema, truita de mongetetes, unavitxi suasta. Ramanat de gambes, coliflor a la crema, fruita de mongetes o una bichissoas. Crema, flops de Santa Teresa, carquinyol i de monja menja blanc, fruita confitada, pudinjala de torró o mel mató. Crema, flops de Santa Teresa, carquinyol i de monja menja blanc, Fruita confitada pu vinjar-la de torró home li mató I després, I després un cafè un cafè amb licor. Aprovada a Calella, un LP del grup marandins, que van enregistrar l'any 1986 sota el títol Avaneres d'Antònia Vilàs pel grup Marandins. Si busquem l última cançó de la cara A, trobarem la que escoltarem avui en aquí, en aquests moments. El Pla de l'Empordà, lletra de l'Antònia Vilàs i musicada de Francesc Salsa. Precisament, és el grup encapçalat per Francesc Salsa, el grup Marendins, el que ens la interpreta, el Pla de l'Empordà. I li donen els dos a mar. Un vell i d'il i amorós. Mentre bufa el, cantant, el vell cantant. Mentre bufa el vell cantant. Ell es donava esdevor. La nit, escolta el vell cant. el vell cantant. Tantona la sirena. El pastor resta tot encisat. A les nits de lluna plena. semblant sí, se i també sur sí. la vallonitza les dins del mar i a la muntanya ostot a profunda ampur, a l'ampurda que es va dessere, que porta La sirena cuva, la sirena cuva, el seu llop de I crida el seu pasto, crida el seu pasto, inspira el seu amor. Plànites, colta sur la va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 del Camiral III de Torre Simona a Montras a Palafrugell. El Vallespí és una comarca de la Catalunya Nord, amb capital La Saret. Cançó d'amor i de guerra és una sarsuela catalana estrenada l'any a 1926 a Barcelona. Contextualitzat en una farga del Vallespí, d'aquí el títol de La Sardana l'any 1793 en plena revolució francesa. El grup Peix Fregit ens interpreta aquesta sardana inclosa en la banda sonora d'aquesta sarsuela del compositor valencià Rafael Martínez Valls i amb text de Lluís Capdevila i de Víctor Mora. Ning-nan, ning, -nan, ning -nan, ja la campana vol repicar i el sant des de l'altar. Sempre l'anyada, deixa de les noms més velles tornem aquí, i teixim senzilles toies, nostres mans gentils de noies. El bon sana fem-ho, frena, perfumant el seu altar. Din-nan, ja din la campana torna a sonar, i a les grans crides són repicats. La vida del meu cor, un dia <totipetil> em va sentir les glòries de l'amor, <totipetil> terra vella, terra tot ha brandat terra meva i jo et proclamo mon amor mai igualat dolça terra i jo t'estimo i amb el cor tot ha brandat terra meva i jo et proclamo no. mon amor per tu ma didal... vida serà la dia dels dos de l'amor terra nostra de preuada formosor tingui sempre la besada del meu cor per a tu la flor millor per alçant les flors buscanes per a tu les flors del cor del cor del cor a l'any 1994 a la vella Lola, aquí a Calella, es va fer un enregistrament popular en el qual varen participar eh, gairebé tots els grups que hi havia en aquell moment estaven en actiu, eh, a la zona i també a fora. Si sí, més no, els que no estaven complerts, els grups que no van poder complerts, sí que tenien una bona representació. Fava porbó, peix fregit, el cafetó, trefins, també hi havia el Santi Vendrell i d'altres i, com no, també un públic fidel, el públic fidel a la taverna, que no es va voler perdre aquest esdeveniment. Escoltarem de la gravació que es va fer en aquest any, en el 94, en la taverna la Bella Lola, i cantada pel, pel tot el conjunt de, de cantaires que hi havia, i també eh, s'hi van afegir en moments determinats el públic assistent, una bonica popular, En un lago. such tensión, hoyo nombre no puedo olvidar. Una tarde a la puesta del sol, una rubia se vino allá. Yo la vi entre el follaje, yo apriléla venir. Hola guafa. la veç la veç la, la, la, la de sin respira unimens forts perquè està colla de la taverna. Continuarem ara amb la Marila Rossell. Ella és qui posa avui la seva veu una avenera popular. Mi madre fue una mulata. Cada vez que me veo rodeado de mar, cojo mi guitarra y me pongo a cantar. Pregunto a mis penas, ¿quién pudiera hallar el rostro divino que un pobre marino no pudo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 Barca de Mitjana és una formació que ens arriba de premiar de mar. Ell és l'encarregat de fer seguir endavant el programa d'avui, arribada a aquesta hora, tot interpretant-nos una bonica cançó de taverna amb aire mexicà. Aquest ritme que s'escau també a la taverna perquè tots els tertulians que s'hi trobin puguin brindar i fer gresca. El títol Ojalá que te vaya bonito.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 Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí mi modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre que se llenen de sangre tus veras que te vistas a la vida de su heredad yo no sé si tu esencia me va a traer aunque tengo mi pecho de afero pero a nadie me sabe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 Bonitó. El grup de veneres Boira neix a Lleida, al Segrià, l'octubre de 1998. Tots els seus membres disposen d'una dilatada experiència en el món musical, si bé provenen d'àmbits molt, molt diversos. Escoltarem del seu primer àlbum titulat Des del campanar de Lleida, el golset de Francesc Salsa, Catalans de la Costa, Grup Boira. Recordo menyorança que anàvem a pescar i el pare m'ensenyaven tots els secrets de la mar. Cantaven avaneres i valsos mariners i amb molta neguia sempre ho passaven molt bé. Som catalans de la costa i no podem pas passar sense el mar. Estimem la nostra pàtria, perquè ho portem dins del cor. Les cançons marineres Tothom les vol cantar perquè som i ens records d'aquells temps passats. Feliços aquest vespre a qui ens engronxarem amb sardines a la brasa i el cremat que ens crespirem. Som catalans de la costa no podem pas passar sense el van. Estimem la nostra pàtria, perquè ho portem dins del cor Cantava avaneres i balsos mariners.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 Vestimem la nostra pàtria, perquè ho portem dins del cor. Bé, i acabem, acabem avui el programa mirant el mar. Si més no, mirant com brillen les ones. Eh? O això és el que diuen els components del grup que avui baixa la persiana, Mariners de Riera. Ens interpreten aquesta manera popular, «Mirat com brillen les oles». Amb ells us deixem tot contemplant aquesta mar brillant. Fins a la propera setmana, amics, adéu xiau. Mirad com brillen les onades, les onades matutines. Mirad como se mece el pájaro sobre el mar a toda vida se lanzaña la las ilusiones que me da la mar qué bueno debe ser qué bueno debe ser una niña hermosa da gusto y placer. Qué bueno debe ser. Qué bueno debe ser. Una niña hermosa da gusto i placer. Olé, olé, grito que vienes a bailar. Un tanguí Tu America no consumo ni toda anda, mai la negritin con tu negritinita, ti condu grazia angelica, mai la negritin to con tu negritinita, ti tenen preu Les del Mas Prat acaben de matinades Hem tingut el plaer d'oferir-vos l'espai, la en xefla, de amaneres i, i cant de taverna. Comença la festa, no hi falta ningú A costa i noi que tota la coll cantarem per tu